Capitolul 5, versetul 16 Dacă vreau un credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărate cu ele biserica, pentru ca să se poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Este o parte în lucrarea Evangheliei Mântuirii pe Pământ pe care Dumnezeu a lăsat-o omului credincios să o înfăptuiască. împlinind această parte a lui, credinciosul împiedică lucrarea lui Dumnezeu, a fi împreună lucrători cu Dumnezeu înseamnă a ne împlini cu credincioșie partea noastră în lucrarea Evangheliei. Fiecare credincios, oricât de neînsemnat ar fi, are partea lui de făcut, așa cum într-un trup fiecare mădular are slujba lui. Săracii, văduvele, orfanii și toți neajutorații din biserică, adică din familia lui Dumnezeu de pe pământ, sunt lăsați în grija credincioșilor. Sunt văduve bătrâne care nu mai au rude pământești, pe acestea trebuie să le îngrijească adunarea întreagă, adică biserica. Dar văduvele sau orfanii care au rude credincioase pământești să fie sub îngrijirea rudelor ca să nu împovoreze adunarea. Câtă grijă și ce rânduială de săvârșită a pus Duhul Sfânt în biserică! Săracii, văduvele și orfanii n au fost lăsați la voia întâmplării, ci sunt încredințați în purtarea de grijă a credincioșilor. Lucrarea duhovnicească prinde rădăcini mai puternice într-o inimă când și partea materială este asigurată. Dumnezeu a avut în vedere lucrul acesta când a poruncit credincioșilor săi strângerea de ajutoare. Credinciosul trebuie să aibă grijă mai întâi trupește și duhovnicește de săracii, văduvele și orfanii dintre rudele trupești credincioase. Dacă nu are săraci și văduve în familie, atunci ajută săracii și văduvele bisericii ferice de noi dacă împlinim toată rânduiala Duhului Sfânt pe pământ. Numai astfel ne dovedim lucrători împreună cu Dumnezeu. Cum moarte grea de-aș fi de tine nu Versetul 17 Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoite cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățarea pe care o dau altora răscumpărați Domnului Isus, pentru că sunt stăpâniți de Duhul dragostei, al adevărului lui Dumnezeu și al smereniei, își dau cinste unealtora, acesta e felul lor, așa sunt ei învățați de Duhul Sfânt. Dar nu numai ei între ei se cinstesc, ci dau cinste tuturor oamenilor și cu atât mai mult dau cinste bătrânilor adunării lui Dumnezeu, care cârmuiesc bine și care se ostenesc cu propovăduirea Evangheliei. Prezbiterilor care cârmuiesc bine trebuie să li se dea îndoită cinste, ceilalți care nu cărmuiesc bine, care umblă după foloasele lor, care trăiesc în păcat și sub cârmuirea firii păcătoase, care umblă după slavă deșartă și care nu dau adunării hrană duhovnicească curată, care frânează lucrarea lui Dumnezeu prin felul lor de a fi, aceștia nu merită cinste și nu trebuie urmați. A cărmui bine pe altul înseamnă mai întâi să fii tu însuți cărmuit bine, adică să fii cărmuit de Duhul Sfânt. Numai cel care este cărmuit de Duhul Sfânt poate cârmui bine. Numai cei cărmuiți de neprihănire pot cărmui pe alții spre neprihănire. Numai cei născuți din nou pot ajuta și altora spre a se naște din nou. Numai cei pocăiți cu adevărat pot cărmui pe alții spre pocăință adevărată. Dacă adunările sau bisericile creștine sunt moarte și lumești, aceasta se datorește, în cea mai mare parte, conducătorilor firești, care au făcut din conducere o meserie, un mijloc de trai, care au ajuns la conducere prin voia oamenilor și nu prin voia lui Dumnezeu. Vai ce răspundere și-au luat! Aceasta este un fel de urăciune a pustiirii așezată în locul preasfânt. Ziua Marii Socotel se apropie... Cei care simt mustrarea Domnului să se pocăiască fără amânare și vor fi iertați. Cât de limpede este învățătura Duhului Sfânt pentru Biserica lui Hristos în toate privințele. De data aceasta arată că prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de o îndoită cinste și că adunarea să poarte grijă cuvenită de cele trebuicioase, întrucât ei se ostenesc cu propovăduirea și învățătura pe care o dau altora. În vechiul legământ, leviții și preoții trăiau din cele ce se aduceau la altar, pentru că ei înșiși, cu toată ființa lor, slujeau altarului. În nou legământ, de asemenea, cei care închip deosebit se ocupă cu propovăduirea Evangheliei, biserica sau adunarea le poartă grija. Dacă unele bătrâne erau în grija bisericii, cu cât mai mult cei care se ocupau cu propovăduirea cuvântului, adică cei care împărțeau pâine duhovnicească, să aibă parte de pâinea trupească din partea adunării. Eu rânduia la Duhului Sfânt, care dacă este împlinită, biserica va propăși, cuvântul Evangheliei va crește și numele Domnului va fi proslăvit. Căci tu ești adevărul tău și eu nu Versetul 18. Căci scriptura zice: Să nu legi gura boului când trăie răbucate, și vrednic este lucrătorul de plata lui. În urma muncii crește pâinea. Orice muncă cinstită este urmată de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu cel drept, care nu uită pe truditorii pământului și răsplătește cu pâine, cu cât mai mult nu va uita el pe truditorii ogorului duhovnicesc ca să nu ducă lipsă de nimic. E o lege naturală ca în urma muncii să răsară pâinea, de orice natură ar fi munca, numai să fie cinstită, trebuie să fie răsplătită. Trudiție ogorului duhovnicesc, de multe ori sunt priviți cu neîncredere și cu duh de judecată de foarte mulți, ca și cum n-ar fi cinstit și drept să aștepte pâinea trupului din munca duhovnicească. Însă numai ochii răi privesc așa și numai mintea pătimașă are astfel de judecăți. Pentru muncă îți trebuie timp și dacă îți dai timpul într-un loc, nu-l mai poți da în altul. Timpul cheltuit pe ogorul Evangheliei este timpul care trebuie cheltuit pentru câștigarea pâinii trupului. Ar fi o mare nedreptate să fie lăsat sub biciul foamei și al lipsei cel care își dă timpul și viața sa muncii duhovnicești. De aceea Duhul Sfânt a dat porunci și îndemnuri limpezi în privința aceasta. Să nu legi gura boului când treieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Mădularele bisericii trebuie să poarte grijă de cei care trudesc numai pe ogorul duhovnicesc, nemai rămânându-le timp și pentru altă muncă. Cine nu împlinește porunca Scripturii în privința aceasta este un potrivnic al lui Dumnezeu și al lucrării sale. E mare nevoie ca truditorul pe ogorul Evangheliei să fie eliberat de grija pentru câștigarea pâinii trupului, ca în felul acesta să nu fie frânată lucrarea duhovnicească. Și cu cât e mai harnic lucrătorul, cu atât e mai vrednic de plată, cu atât mai mult Dumnezeu, prin biserica sa, se va îngriji de cele încioase trupului. Noul legământ și în privința aceasta trebuie să fie superior vechiului legământ, Zicerile Scripturii sunt cuvintele lui Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului. Cine nu le împlinește cu smerenie, nu ascultă de Dumnezeu și nu îl cinstește. Să nu legi gura boului când trăieră bucate. Treaba boului este să trăiere bucate, iar stăpânul, să iar stăpânul trebuie să l îngrijească ca să nu ducă lipsă de nimic. Boul nu dă sfaturi stăpânului, ci se supune lui fără nicio pretenție. Așa este adevăratul slujitor al lui Dumnezeu. Partea lui, ca și a boului din jug, este să asculte și să împlinească poruncile care îi se dau ale cuvântului său scris. Cât privește nevoile sale, Dumnezeu se îngrijește în toate privințele, ca să nu ducă lipsă de nimic. Să fim cu adevărat în unica lucrare a Domnului, nu în lucrarea omului, și El se va îngriji de noi. Cine trăieră grâul adevărului, trebuie să se hrănească tot timp cu adevărul. Prorocul din vechime zicea, boul își cunoaște stăpânul, dar și stăpânul își cunoaște bine boul, de aceea îl pune la treabă. În lucrarea sa Dumnezeu nu pune boi străini care nu îl cunosc și nu sunt proprietatea sa. Cei care sunt puși de el fac bine lucrarea sa și sunt vrednici de plată. Lucrarea lui Dumnezeu este una singură pe pământ, zidirea trupului lui Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toată orânduirea sa minunată. De la aii de-aș fi răpit un loc de chin de-aș fi timit, ar fi să pătii mei, De tine nu mă dezlipesc, Căci pentru mii ne-nchin amar, Băușa-l mor fi plin pahar, pe tine Versetul 19. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Cuvântul prezbiter este grecesc și întâlmăcire înseamnă bătrân. Într-o adunare creștină, la începutul creștinismului, erau bătrâni cu experiență duhovnicească, aleși ca să supravegheze și să cârmuiască adunarea în toate privințele, învățătură, strângerea de ajutoare, local de adunare, timp de adunare, etc., nu era numai un bătrân într-o adunare, ci mai mulți, după numărul credincioșilor. Prezbiterii erau învredniciți de o îndoită cinste, dacă se osteneau cu învățătura și cârmuiau bine adunarea. Dacă unul din prezbiteri avea vreo abatere de la adevărata trăire în curăție, trebuia judecat de către ceata prezbiterilor numai pe bază de doi sau trei martori. Așa cum era la începutul Bisericii lui Hristos, tot așa trebuie să fie și astăzi, căci Duhul Sfânt ne-a lăsat altfel de cârmuire. Slujitorul lui Dumnezeu nu trebuie să primească învinuire împotriva nimănui, nici împotriva celui mai neînsemnat mădular al bisericii, decât din gura a doi sau trei martori, cu atât mai mult când este vorba de un prezbiter bătrân al adunării sau a unui lucrător mai deosebit. Prudența, răbdarea și dragostea trebuie să fie vii și unite când este vorba de a primi învinuiri împotriva cuiva, ca nu cumva să judeci pripit și să iei hotărâri nedrepte, hotărâri care pot avea urmări veșnice. E mai bine să le ași nerezolvate anumite lucruri decât să le faci rău, iar dacă sunt unele probleme care trebuiesc neapărat rezolvate... E bine să nu le rezolvi singur când e vorba de suflete, ci pe baza martorilor, împreună cu alți credincioși cunoscuți prin viața lor de neprihănire și nepărtinire. Împotriva unui prezbiter, să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Tot atât de important este în viață de a nu primi, cât este de important de a primi ceva. Viața poate fi întărită sau dărâmată de ceea ce primești, Versetul de mai sus spune, să nu primești învinuire decât din gura doi sau trei martori, căci dacă primești învinuire împotriva cuiva, neîmplinind condițiile puse de Duhul Sfânt, e în pericol viața și mântuirea ta. Să nu primim minciuna, dar să primim adevărul. Să nu primim Duhul răzbunării, dar să primim Duhul iertării și al dragostei. Să nu primim ce de lumea, dar să primim ce de Hristos. Iată condițiile vieții fericite și adevărate în Domnul Isus pe care trebuie să o trăim noi. Slujitorul Domnului Isus trebuie să fie atent clipă de clipă la primiri și la neprimiri dacă vrea să nu cadă în cursa deavolului. Doamne Dumnezeul meu, învăluiește-mă mereu în lumina Ta ca să nu primesc ceea ce trebuie lepădat și să nu lepăd ceea ce trebuie primit. Să nu mă grăbesc să judec pe nimeni, dar pe mine să mă judec necurmat cu asprime. Te rog în bunătatea ta, păstrează-mi tu Duhul Dragostei și al Înțelepciunii Sfinte pentru ca să îți pot sluji cu adevărat. Amin. Și chiar fi acum, voi merge nea pe drum. Zi. Prin bucurii și prin chin, Te voi mărtu, risii de plin, Și-ți voi cânta mereu, mereu, Iisus mântui, Voi cânta mereu, mereu, Iisus I. Versetul 20 Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Așa cum atunci când se ivește o boală infecțioasă se iau măsuri urgente pentru a nu se răspândi, iar bolnavul este izolat și supus unui tratament puternic spre a se vindeca repede, tot așa și când se ivește păcatul în viața credinciosului. Trebuie luate grabnic măsurile cele mai potrivite pentru a fi salvat el și pentru a nu se întinde boala în rândurile celorlalți credincioși. Păcatul este boala sufletului. Oriunde se ivește, trebuie luate grabnic măsuri de stârpire, pentru ca să nu fie în pericol viața făpturilor noi, credincioși Domnului Isus. Când ciuma, holera sau lepra se ivea într-o cetate, toată cetatea se punea în mișcare, luând măsuri de apărare contra bolii, iar bolnavul era izolat. La fel, când ciuma păcatului se ivește într-o adunare de credincioși, toată adunarea ar trebui să ia măsuri de apărare, pentru că păcatul se întinde mai repede ca orice boală trupească. Bătrânii adunării și toți credincioși în general trebuie să fie ca niște santinele treze, care atunci când se ivește vrăjmașul să poată da alarma. Și cetatea frăției și cetatea sufletului trebuiesc păzite când la orizont se ivește păcatul. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Sunt unele păcate cunoscute de toată adunarea. Cei care le făptuiesc trebuie mustrați spre îndreptare înaintea adunării pentru ca toți credincioșii să se teamă de grozăvia acestei boli purtătoare de moarte. Sunt însă păcate pe care adunarea nu le cunoaște. Atunci cei care le făptuiesc trebuie mustrați aparte pentru ca adunarea să nu fie infectată auzind despre ele, iar făptuitorii să fie vindecați. Mustrarea este o metodă delicată folosită de Duhul Sfânt pentru vindecarea celui ce păcătuiește, dar această metodă nu o pot folosi decât oamenii duhovnicești, medicii cu adevărat specialiști în folosirea ei. Nu oricui este dat să o folosească. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să facă acest lucru pentru că el era un slujitor deosebit al Domnului. Nu oricine poate să facă slujba de medic specialist. Apostolul Pavel nu dă de -a oricui sfatul mustrăi pe cei ce păcătuiesc. Păcatul se ivește fie într-o viață singuratică, fie în mijlocul unei adunări. Dar ceea ce trebuie să facem noi, răscumpărații Domnului Iisus, este de a lua măsuri grabnice pentru stârpirea Lui ca să nu se întindă și să nu prindă rădăcine adânci. Atunci e mai greu de luptat împotriva Lui. Numai prezența continuă și puterea necurmată a Lui Hristos cel înviat ne poate face să înțelegem bine ce este păcatul și să ne scârbim de el. Trăind în lumina Domnului fără întrerupere, ne putem păstra curați și putem ajuta cu adevărat pe cei care s-au murdărit în vreun fel de păcat. Numai cei curați pot ajuta pe alții să se curățească, numai sfinții pot purta pe brațe pe cei care au nevoie de sfințire. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 16 la versetul 20. Dacă vreau un credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărate cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostănesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice, să nu legi gura boului când trăieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori, pe cei ce păcătuiesc mustrei înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Pres slava Domnului cântăm cântarea... Cum oare te grea Cum oare te grea Oh De cine aș fi lili? Or că ar fi să patimă? De cine nu mă dezlipse? Ce pentru mi n-înține amar? bă ușeală mor și plină fară pe cine te înălțmereu mereu, s-o tu i meu Și prin chin, te voi măre tu prin Și-ți voi cânta mereu, mereu. Isus menetu, i-porul meu. Și-ți voi cânta mereu. sufleme tu și